Данило зрозумів, що магазинник таки нікуди не зрушить з лісу. І рушниця не настрахає його. Що ж робити тепер? Ідеш саме село, так дивись, поки повернешся від зерна, і слід прохолони От не задача. Він покусував на лісника. Як же ви хочете миритися? Хитруванням та мудруванням. Магазаник оглянувся. Вважай по королівськи, їй Богу, і знову звернувся Підемо до моєї оселі. Я тобі з руки в руку покладу аж 10 тисяч карбованців. Стільки, скільки ти не заробиш і за 5 років свого вчителювання. Воно ідеї ідеями, а їсти щось треба. То по руках. Данило не то зморщився, не то посміхнувся. Покрутив головою. Малувато, дядьку, малувато. За ідеї більше платять. Магазанник здивувався, насупився. Це ж дурні тобі гроші пливуть. А ти кажеш малувато. І до кір воглипнув на хлопця. Але торг є торгом. Давай свою долоню. А ви відхопите її з плечем? Я ж знаю вас. Продає зуби Данило і нічутіньку не журиться. Що вона за людина? Лісник кинув очі на землю, на знівичені ним підсніжники і півголоса пробурмотів. Тоді бери пару чи п'ятнадцять тисяч і не морочи більше голови. Чого ще тобі треба? Це ж десять років твоєї праці. І все життя без щастя, нагло обрізав Данило, і золотаві колоски його брів шарпнулися на все віч. Вже ви думаєте, що й совість купується, продається? Так чого ж тоді ти торгуєшся зі мною, обурюється магазинник? Хотів побачити, який ви в торгу. Може це і мені згодиться? Насочується їддю кожне слово. А коли я тобі двадцять тисяч дам? Навіть мільйони, дядьку, не пособлять, ні ваші, ні чиїсь. От таке-то. І магазинник збагнув, що він нічим не спокусить цього дивака, який тільки й статків має, що червики на ногах та виношене пальтечко на хребті. Ха, ці ідейні! Не було через вас життя в революцію, немає тепер! Реляк кам'янить його на і він, похнюпившись, ледве вичулив слово, що ж ти хочеш робити зі мною. Зерно, як пофортунить, може, й вивезеш. Може. А зі мною почнеш позиватись? Мабуть, доведеться. А ти подумай, гарненько, і не позивайся. Вже не прохання, а прихована погроза озвалася в голосі лісника. Це ж чому... «Бо мало буде радості в усіх судах і тобі, і мені. Ти, скажімо, почнеш топити мене, а я впрусь на своєму, не моє просу, не моїй гробці, свідків вже у тебе нема, а за мене хтось може й заступитись, ще й тінь на когось кинути». «Яку тінь?» – і дивується, і обурюється до нього. «Хоча б, к приміру, таку. Чого ти?» а не хтось інший знайшов це зерно. Може, ти з кимсь у співці в цьому Ніле? Воно ж так у світі. Над одним гримить, а другого блискавка б'є. Хтось мудро вигадав. Обережно іди по землі, бо завалися. Данило тільки головою похитав і торкнувся пальцем чола. Скільки ж хитрих ходів у вашому кротовищі. Так от... «Позиватися я не буду. Візьму гріх на свою душу, якщо ви допоможете завести збіжджі в село. Не подумайте, що вашої підступності побоявся. Про зерно думаю». «Спасиві, на цьому похмуро подякував лісник. Пішли по коні». Ходім, їм, із себе магазаник, і поплентався поперед учителя. Біля стайні, до чогось не покоїлись, коні зупинився, втупив очі в учителя». І ще раз долюю своєї дитини питаю, «Не будеш топити мене?» Я вже усе сказав, «Вивайте худобу». Не своїми ногами підійшов лісник до дверей стайні і на якусь хвилю притулився до них, а в болючість його, від якої спухала голова, вже починав прокльовуватись завтрашній день «Завтрашнє слідство». Підозру воно таки буде мати на нього, а як її підкинути комусь?